Bueno, Julio. Ahora lo, ahora pois pues, vamos a ir con outra conexión. Eh vámonos quedar aquí en Barcelona, nós vamos a falar pois pues, con José Roís, hm escritor, de poemas. E vamos a falar con el que nos conte do seu último libro, que nos conte algo. <ríe> buenas tardes, señor Roís. Hola, buenas tardes, Mercedes. ¿Cómo estamos Don, bueno, don decir, José? Pasando día. Pasando días, pois xa é moito. Eh... Vainos falar do seu libro de poesías que acaba de... Bueno, ven de publicalo hai un pouquinho, pero eh, que, en realidad xa temos noticia dele desde fai un tempo. Sí. Eh, que... Bueno, como se titula? Qual é o título? É o... Eh, Anaquiños de min. Anaquiños de min. Sí. Eh. E ese título, de donde ven? Como si lle ocurriu puñer ese, ese título? Bueno, eh? porque en realidad, bueno Como ti xa sabes mm. Un oficial da Marina Mercante mm. Entón no me ubicases por aí Pois pues, puxenlle eh, Porque vai dedicado a ente muller mm. Entón, pois... Pues, eh, eh porque Anakin erim porque en realidad cuando va hermoso porque va y anda amor recibin amor uh -huh. profundamente uh -huh. en nunca eh, en nunca no mejor de mí todos en profe Anakinios de mí porque ingenio porque es porque fundante recibindo ah muy bien Mm, estupendo Así que usted, cando chegaba, por exemplo Salía da Coruña Chegaba, por exemplo, pois pues, non sei, sé, por dicir, a Barcelona Por exemplo Pois pues usted salía da, do barco Pasexaba E entón, pois, pues, escribe os seus poemas, non? Bueno, eu En realidad, fixen a Fixen a O poemas O poema de poemas foi escrito Durante a miña mocidade Uhum mm. Por ahora xa son xa son vellos que dicen por alá bueno, tan a, eh, tan a segunda idade eh? bueno, entón fixen casi toda a miña navegación fixena aos transeiros mm. naveguei por todos os mares do mundo, casi ben ostras entón, pois, pues, eh, como o estar eh, fora da casa dun, mm. ademais o galego xente é um pouco corfo. Exatamente, um pouco corvo. Foi foi um desgranando no meu poema, da minha vida. Mhm. Foi um temporário, naveguei, mais com o canseiro que no não barcos nacionais sunai. Mhm. De toda forma também sim, naveguei em travessia de passagem em, em no Mediterrânea. Mhm que o meu por aí adiante Por lo tanto, o libro Anaquiños de Min é parte de, de vostede Ou, ou son sí. trociños de vostede, non? Si, sí, claro, é como se, foran, se eu fora de Xanta Anaquiños meu por aí adiante uh -huh. <risas> Pero siempre dedicados a, a ese ente tan importante para usted que es mujer, ¿no? Bueno, entraba todo, morría sobre todo, sí. que tira tanto de noro y Sí, exactamente. Pero, desde luego, el principal eh, destinatario eh, son las mujeres. El uh -huh. ente mujer dedicado. ¿Qué? Uh -huh ten alguna en especial que lle pareza máis agarimosa eh, que outras ou todas teñen máis ou menos a mesma liña de traballo ou... Bueno, respecto... o tema o tema é sempre pois mira a, a súbentude, uh -huh. o amor e a, a mulher Ajá, moi entón, ben Entón, deseso foi no que máis eh, un... No que máis desenvolveu, non? Uhum. Pero hai algunha poesía Que lle, que diga a usted hoxe Este é o que máis me representa a mí Ou a que máis dice de mí. Sería difícil Bueno, sí. en realidad Faría eh, un flaco favor sí. A outro, os outros poemas claro. sí. Que me dedicará un solo sí. Todo me gusta Claro si no, no, Además de ser escrito por mí Pois pues, que te quero Exactamente Porque Claro, iso é a pregunta que fixen, iso é, é, iso é como olle preguntan a un, a, a un neno, a queñe que eres máis, a, a teu pai ou a tua nai? Claro. Bueno, o neno, se si puderan discernir, se si tuvieran idade de discernir, xa dirían os sí, Pero, de todas as maneiras, te xantanse máis pola nai que polo pai. Pola cobertura, xa, xa, sí. Mm. Bueno. A, y... súa, a súa inocencia Queren que sempre máis xanai que o pai Sí, porque claro, como dice aquí Xulio Por a súa cobertura, por estar sempre mm. ao, ao lado de xanai Porque xanai é que, por exemplo como, como usted en este caso Que eh, no libro, pois Uste foi que no eh, cobriu que no fixo que non escribiu que non amamantou que fixo todo Entonces, claro todos, todos todos teñen un, un cariño especial por exactamente eso. Bueno é que Contenos algo máis de vostede que os nosos ouíntes non sabe moi toda no, díxonos dixo, que foi un mariño errante Marcan... exactamente un mariño marinho... mercante errante pero que, que bueno, como galego naceu unha zona na algunha zona marí ñeiro ou bueno, sí, do dentro. Preto de de Santiago, mm. un Ajá. porto que se chama Noia. Ah, en Noia. Corón de sí. preciosidade de te povo. Sí, É, eh, un porto, un do mar moi bonito. Uh -huh. Además de que la zona que a zona é toda Galicia é eh, Ela foi bonita Encantadora, sí Encantadora, exacto Pois eh, Ten os seus povos Uns máis que outros Pero noia a parte de, de Noia É moi, moi bella uh -huh. Moi bonita ademais con personaxes eh, con historia tanto dun xeito como outro, hasta a historia medieval e eh, eh, bueno, en eh, a cuestión gastronómica un eh, paga a pena chegarse li para poder disfrutar das súas da súa gastronomía, gastronomía non? Bueno, sí, é que é, estar en Galicia e non recorrerla é un medio pecado, eh. <risa> non é medio pecado, é pecado inteiro. Certo. Sí, sí, sí. Hay que pasarlo ben a, a comida. Mm. Ten unha, unha hostelería estupenda. <risa> Ademais... Ademais de ter, isto como Pertence a Rías Baixas entonces esa zona, sí, lógicamente Para poder pasar tempo alí eh, bueno, Tomar os baños, por así decir sí, O carón De, de, de algúngas das súas todo, Praias que ten extraordinarias O ¿no? no? vos percebes o roncudo Ostras, os percebes A ha, está todo, todo, toda a comida é estupenda toda. Sí, senta, sí, eh, sí, a sí. xente moi amable, de vive o Sí. Viaxei que vai ali, me xa encantado. Sí, sí, exactamente. Bueno, eh, despois eh, deste de traballo, bueno, deste de traballo que ten xa publicado a nequiños de min, xa ten pensado tamén continualo seguro. Bueno, eh teños a xa material pa Escollidas, claro. Pa, pa fazer, Para... Para... No? Para continuar. En fin, sí, sí. Eh, si Deus me doa vida, uh -huh. pues posiblemente sí, seguirá algún mais. Ah, no, muy ben, estupendo. O que leva un, Dentro un poema e un poeta. Exactamente, sí. Entonces... Eh, hay que dar de salida, necesita dar de salida eh, algo. Exactamente. Entonces, pues, si sale, sale. Uh -huh. eh, algo hay que hacer. Exactamente. Y eh, nunca hay... Llegué xa que fala de, da súa trayectoria tamén men persoal meténdonos con preguntas así demasiado persoais que nunca lle eh, non neseu tirou volver para aquela zona a estar cara que, mm, de que de que de, de turista non de que de, de voltar porque os galegos ás veces a gomurriña fallle dicir bueno pues, lo... volvo voltamos para alí ou estou unha vez retirado pas sobre alí unha temporada o que sei No por, por, por, por Galicia. Por di, no, no, di, ah, Galicia, digo, por Galicia, sí. Sí, de Galicia, sí, hombre, a ouir recorrer por aíe, un recorre moito, a non a pé. como turista, pero tan eu unha pegada, máis polos centros, que pola parte de nacional por España. Aja. Ah, <ríe> Nada, veguei polas dúas polas dúas moriñas, pero máis mm, polos transeiros. Fíxen un día á América, á sí. Estados Unidos, á Inglaterra, todo por aí. Ajá. <risa> sí. mm. Bueno, eh, o, aos seus poemas de Anaquínez de Min teñen moitísimo, teñen bastante relación ou interrelación coa nosa Galicia, coa, coa forma o, de entender Hombre, as cousas dos galegos en, en parte, en parte, por xa está concatenado a muller o, o ente muller a terra vai xunta O sí. que é unha especie de a eh, ambivalencia das dúas cousas da Galicia mm. e da Galicia a máis da muller mm. entón xa teño algún xa naquí terra no peito por exemplo mm. eh, que un poema eh, que está no, no poema de oeste mm. e depois eh, bueno, moita porque eh, o libro consta de, de bastante cento e pico Uh -huh. O sé sea que é bastante extenso. Sí, sí. Eh, en globo, en globo todo. Sí, sí. <coughs> todo esto que nos está a dicir compendias en ese libriño de Anaquiños de Min, que, bueno, a xente pode buscar xa un lugar onde mercalo ou topalo, non? Bueno, pois mira, eu máis que nada uh -huh. fixen o poema ese. Porque o poemario ese foi escrito uh -huh. mentre se unha pegaba e con poemas de canto era ebo pequeno uh -huh. se los escribía de maneira que é casi toda a miña vida está aí uh -huh. nese, nese poemario uh -huh. Nuestra... Total que vostede de un... <coughs> dedicouse a en salzar todas as novidades eh, eh cousas importantes que as mulleres lle daban como unha referencia e vostede dicía, bueno, pois, pues, como me dan a min eu tamén reparto, non? Exactamente, eh, sí. bueno, eh, o primeiro en dar fun eu. <risa> <risa> claro, claro. O primeiro en dar fun eu. Pero despois tamero o primeiro en recibir. Que bueno, O mejor había otros que se vinieron pero en fin, <risa> debe ser conformar, conformar con que llegan y que tienen. Eso también. Muy sí, sí. <risa> muy bien. Muy bien. <risa> bueno, pues que mm, a ver se si tenemos outro día un poñiño máis de tempo e somos capaces de falar eh, que vostede nos poida ler ou nos lemos un algún un, dos seus poemas uh, e eh, que as nos sointés el sí, hombre por sentido moito gusto recitar aí bueno recitar non porque non sei, Eu sei non escribir e eh, leo Pero recitarlo, pero en fin, yo recitaría y decía, hombre, un día pasaré por ahí, que un día que nos vaya a ver los por ahí, recitaréis ahí, as que leereis, que os que quieran, os ¿no? uh, Muy bien. Por, por vosotros oyentes. Pues gracias por lo compromiso que acaba de... con Bueno, de confirmar connosco e... e, e de... A ver es que me tendes a vosa disposición para todo o que se irá Muy ben. Mm. Pois... pois... Hasta ahora de no ver que os teño gana de daros un abrazo a por aí, a ti amáis o xulio. Muy ben. Pois... Eh, señor Roix, foi un prazer telo aquí connosco Porque xa sabe o tempo na radio corre E entón, pois, pa outra ocasión Volveremos e eh, trataremos De ler algún poema Ou recitalo, como se echan de, de acordo? Moitos gracias De nada, a vos Un abrazo Un abrazo moi forte Todo lo iño, chao, chao Bueno, pois despedimos con esta música o señor Rois E tamén despedimos o programa sí? Vamos a despedirnos Por pues si, sí, señor eh, No primeiro lugar, darlle as gracias a Damián Por acompañarnos esta tarde nas de son sí, A ti, Xulio, por tamén Acompañarme aquí na, Aquí na locución E este queñes falou pois Xulio Cousil por unha banda E Armando Fernández quen non levou esta nave ao cabo Por hoxe, pois vos digo como sempre que a fogueira do espírito non deixe de cantar as vosas vidas e a fogueira do lume non deixe de cantar vosos fogares que seades felices e pasade ben pois a festividade dos santos é reivindicade o San Majin así que amigas e amigos unha aperta moi forte e hasta vindeiro martes hasta o vindeiro de semana